Олексій зморщився, але вирішив ніяких зайвих слів не говорити, адже з таким напарником тільки зачепись, і продовжував міркувати в голос. Сталося таке. Було розгромлено авіаційну майстерню, в якій інженери-авіатори на чолі з професором Політехнічного інституту Миколою Артем'євим та інженером Федором Фердинандовичем Андерсом займалися розробкою аеропланів. В газеті написано, що це було звичайне хуліганство, але Андерс, котрий, до речі, в моєму колодку живе, на Фундуклеївській, сам мені повідомив по секрету, що Таки пропало звідти щось важливе. Ну от, я зі служби звільнився, і тепер тут, у приватному, так би мовити, порядку. Муся аж дихання зачаїла, а потім не витримала, скрикнула. Креслення пропало. «А ви звідки знаєте?» – підозріло глянув на неї Олексій. «Здогадуюсь», – замурмотіла Муся скройні потираючи, вирвалося. «Будь ласка, продовжуйте, я більше ані слова не скажу». І про всяк випадок обома руками затулила рота. Це було креслення, зроблено в одному примірнику особливого типу аероплану, продовжував крапка, котрий здатен злітати з палуба корабля. Муся Своїм розумом, що його б, як тато дорогий, їй не раз казав, приставити б до чоловічої голови, розуміла, що треба їй чемно поводитись, адже вперше серйозним слідчим розмову вела. Але натура над ним гору взяла, знову скрикнула несамовито. А у нас в Петербурзі вбито морського інженера котрий розробляв якісь секретні воєнні кораблі, і слід від того вбивства сюди, на царицю Дніпра, веде. Зірвались обоє зі своїх місць. Один одному в очі дивляться, мов два, хорти, що слід узяли. Але не встигли і слова промовити, як почули з палуби, де публіка розважалася, Несамовитий лемент. Довелося карти скласти, і прожогом обоє на палубу кинулись. «Це удача! Удача! Візьми крупним планом!» – пошипки кричав режисер-оператору. А той, звісившись за борт, несамовито накручував ручку кіноапарата. Пасажири, зокрема їхня чоловіча частина, так само висіли на перилах, вказуючи пальцями вниз. Жінки репетували і голосили, матроси безтямно снували серед них, вхопивши хто багор, хто канат. Галас стояв неймовірний. Розтовхнувши юрму, Олексій і Муся прорвалися вперед і теж перегнулися через перила. Побачили – страшну картину у хвилях зачепившись краваткою за якірний ланцюг погойдувалося тіло ювеліра Соломона Штока пані оточивши колом мадам Шток бризкали їй в обличчя тим що було під рукою лимонадом жорж розгублено стояв поруч притискаючи до грудей клітку з папугою Крізь натовп пробивався до Перел і політ Викентійович. За ним біг капітан. «Усім розійтись! Пропустіть! Просуньтесь!» «Тіло треба дістати», – командував капітан. «Заспокойтесь, панове, з нами поліція». «Знімай, знімай!» – шепотів режисер. «Зараз ця морда в самий раз!» «Соломон!» «Соломошо!» – басом вилала мадам Шток. «Соломошо, дай червінця!» – вторив за нею схарапуджений попуга.